A lift egész éjszaka föl lejárt. A felkavarodó por összemaszatolta az arcukat, eldugította az órukat, a torkukat folytogatta. Miután Erika újra kinyitotta az akna csapóajtaját, egyenként nyomultak a nyíláshoz egy kis friss levegőt szippantani. Szól órájának világító számlapját figyelte. Röviddel hat után felderengett előtte Krisz és Erika arca, a rostélyon keresztül beszégy napfénybe egyre kivehetőbbé váltak elgyötört vonásaik. Először örült a világosságnak, de ahogy mind jobban kezdett izzadni, rájött, hogy a motorház tetejét égető naptól az akna egyre inkább átmelegszik. Úgy érezte, mindjárt megfullad. Levette a dzsekijét és durva szövésű ingével leegyezte melkasát. 11 órára az inget is levetette. Végül nem volt más rajta, csak fehér nemű mindhárvan kábulatba süppettek. Erika testszínű színű melltartója bőrére tapadt. Két mellek között patakokba csordogált a veríték. Szól a nő kimerült fejezését kifejezését fürkészte aggodalmasan. Végül azonban arra a megállapításra jutott, hogy Erikát mindkettőjüknél keményebb fából faragták. Krisz és ő maga valószínűleg előbb fog kifáradni. Délre a lift ritkában közlekedett. A mentők és az igazságügyi orvos szakértők különítmény már távozott. A holtesteket még az éjszaka folyamán elszállították. A liftből kiszűrődő beszélgetés foszlányokból szól megtudta, hogy Erika lakását két rendőr figyeli, két másik pedig az előcsarnokban őrködik. Még mindig nem lehetett biztonságosan kijutni a házból. Ilyen állapotban meglehetősen nagy feltűnést keltenének nappal. Tehát kénytelenek voltak tovább várakozni, bár már alig kaptak levegőt. Amikor lement a nap, szó elhomályosult. Karját, mintha mázsás súlyok húzták volna lefelé. A folyadék hiánytól görcsölt a nyomra. Végre lejárt az idő, amiben megállapodtak. 24 óra telt el a támadás óta. Nagy nehezen kikecmerettek a liftaknából, és tántorokba megálltak a tetőn. Remegő ujjakkal gombolgatták ruhájukat, kiszáradt szájukkal tátogva nyeltesték a hűvös éjszakai levegőt. Szédelegve bámolták a kapitolium épületének távoli fényeit. – Rengeteg a dolgunk – szólalt meg Krisz. Szólt, tudta, mire gondol a bátya. Járműre volt szükségük, és vízre, ételre, egy helyre, ahol megfürödhetnek, pihenhetnek és tiszta ruhát válthatnak. És ami a legfontosabb – kialhatják magukat. Alvás után pedig választ kell találniuk a kérdésekre. Autót tudok szerezni, mondta Erika hosszú haját hátra simítva. A sajátod vagy a követségé? kérdezte Kriszt, de meg se várva a feleletet a fejét rázta. Bármelyik kockázatos, a rendőrség tudja ki vagy. Mivel nem találnak rád, kénytelenek feltételezni, hogy te is belekeveredtél az ügybe. Őriztetni fogják a kocsidat az alaksori garázsba. Kiderítik, hol dolgozol, és figyelni fogják a követséget. Van egy tartalékautóm, közölte Erika, miután belebújt a blúzába. Melle majd szétfeszítette az anyagot. A mangyettát gombolgatta. Álnéven vásároltam, készpénzzel fizettem ki. A követség titkos kasszájából. A kocsit nem vezethet a Egy garázsba tartom a város túlsó felén. Ez még mindig nem oldja meg a másik problémát. Hová mehetnénk? vetette föl Krisz. A szomszédok, akik láttak minket a lakásod előtt, személy adnak rólunk a rendőrségnek. Szállodába nem mehetünk. Túl veszélyes volna. Egy nő és két férfi. Azonnal kiszúrnának minket. Bárkik vadásznak ránk, biztos, hogy ellenőrizni fogják a barátaidat, tette hozzászól. Se szálloda, se barátok, jelentette ki Erika. Akkor micsoda? Elég a kérdésekből. Nem szeretitek a meglepetéseket? A gyilkossági csoport főnöke kezében kis hiány összeroppant a telefonkagyló. Zordan meredt a rendetlen íróasztalán heverő félig elfogyasztott szendvicsre. Miközben a telefonból harsogó parancsolgató hangot hallgatta, hirtelen elment az étvágya. Fekélyes gyomra égni kezdett. A nyitott, lehúzott ablakredőnyén túl szirénák víjogtak a Washingtoni éjszakában. is uram, sóhajtott a kapitány, gondoskodom róla, garantálom, hogy nem lesz semmi baj. Undorral vigyeztette le az ajkát, visszarakta a telefonkagylót a helyére, és gyorsan megtörölte izzadó tenyerét, mint aki attól tart, hogy a telefon fertőz. Egy férfi jelent meg a küszöbön. Fölpillantva az íróasztalától helyettesének beesett tábrázatát látta meg. A hadnagy zakó nélkül, meglazított nyakkendővel felgyűjt ingújban állt előtte. Szájában füstölgő cigaretta figyegett. A hadnagy háta mögött telefonok eredtek, írógépek kattogtak. Elcsigázott detektívek lapozgatták az aktákat és faggatták a gyanúsítottakat. Olyan fancsali képet vágsz, állapította meg a hadnagy, mint akit éppen most utaltak be újabb terepgyakorlatra. Nyásgem, dölt hátra a recsegő székében a kapitány. Mi a gond? A múlt éjszakai vérfürdő. Hat pasast, úgy felfegyverezve, mintha egy kisebb országot akartak volna leruhanni nyifantottak ki egy látszólag közönséges bérházban. nincs elég nyom. Mondhatni. Sőt, meg se történt a dolog. A hadnagy félrenyelte a cigaretta füstöt. Mi a fenéről beszélsz? Az irattartó szekrényeket kikerülve robogott a szobába. Az előbbi telefonhívásról, intett a kapitány megvetéssel a készülék felé. Felülről érkezett, olyan fentről, hogy meg sem mondhatom, ki volt az. Már attól is kitör a fráz, ha csak eszembe jut. Ha nem kezelem kellő tapintattal az ügyet, könnyen visszaküldhetnek egy járőr kocsiba. A kapitány arca megvonaglott, fájós gyomrára szorította a kezét. Ez az Isten verte város. Néha azt hiszem, nincs ennél hülyébb hely az egész világon. Az ég szerelmére mondd már el, mi történt. A palik holttestét lefoglalta a hivatal. A kapitánynak nem kellett részletesebben kifejteni, mit jelent a hivatal ebben az esetben. Épp elég régóta dolgoztak mindketten Washingtonban ahhoz, hogy tudják, kik húzódnak meg a titokzatos akciók mögött. Biztonsági okból a holtesteket nem lehet azonosítani. Szolgálati ügy, nyilvánosság kizárva. Majdnem mindent a hivatal intéz. Majdnem, nyomta el a cigarettáját a hadnagy a már-már csordultig megtett hamutartóban. Mit hordasz itt összehetett havat? Két férfi és egy nő. A nőnek tudjuk a nevét. Erika Bernstein. Részlete személy lejrással Ha rájuk akadnak, azonnal jelentenem kell egy megadott telefonszámot. De nekik sejtelmük se lehet arról, hogy lebuktak. És nem kaphatjuk el őket. Ez őrület. Hat embert kinyírtak, és nem szabad letartóztatni őket? Már hogy volna szabad? Megmondtam. A hivatal lefoglalta a holtesteket. Azok a hullák nincsenek is. Három ártatlan gyilkost keresünk egy olyan tömeggyilkosságért, amelyet el sem követtek. Erika hagyta le elsőnek az épületet. Rövid idő múltán Krisz és Szól egyenként követte őt, más-más kiáratot használva, majd alaposan körülkémlelve a sötétségbe, behúzottak a környező mellékutcák árnyékába. Miután megbizonyosodtak róla, hogy senki sem üldözi őket, mindhárman, kisebb távolabb a háztól, leintettek egy-egy taxit. Washington túlsó felébe vitették magukat, de más-más kerületbe. Miközben Erika a garázshoz ment a kocsiért, Krisz egy előre megbeszélt helyen egy pizzéria előtt várakozott. Szól ezzel szemben egy játékteremhez hajtatott, ahol egy szimulátorral játszott és sűrűn pillangatott kifelé a kirakat át, a találkozott színhelyi választott utcára. Még mielőtt a játékterem évfélkor bezárt volna, Szól észrevette, hogy egy kék színű kamáró parkolt le a járda szegénél, üresbe kapcsolt motorral. Fölismerve Erikát a volán mögött, szól kilépett a helyiségből. Automatikusan körülkémlelt az utcán, és lenyomta a kocsi hátsó ajtajának kilincsét. Remélem, nem kaptok görcsöt odalent? Szól nem értette, mire gondol a lány, de azután meglátta a vezetőülés mögött a padlón kuporgó kriszt. Előbb a liftak, na most meg ez mászott benyöszörögve. Amint Erika lehajtotta a járda szegéről, szól oda hukkant Kriszt a padlóra. Ne féljetek, nem kell sokáig összebújnatok, nyugtatta meg őket a lány. Szól a menet közben rendszeresen bevilágító közlekedési lámpák fényét figyelte. Pontosan mennyi ideig fog tartani? Egy óra hosszat. Szól nyögdécelve taszította oldalba Kriszt. É húz már a azt a hatalmas csülködet. Erika fölnevetett. A zsarúk két férfit meg egy nőt keresnek. Ha meglátnának minket együtt, már csak rutinból is leállítanának. Nem vagyok olyan biztos benne, felelte Krisz. De minek kockáztassunk? Nem erre gondoltam. Amíg a pizzériánál várakoztam, belenéztem az újságba. Említés sem volt benne a halottakról. Biztosan a tegnapi lap volt, mondt vállat Erika. Nem, mai. Hat ember halt meg. Szétlőtték a lakásodat. Azt hittem, első oldalon hozzák a személyi leírásunkkal, helyszíni fotókkal. Több más lapot is átnéztem, de semmit sem találtam. Lehet, hogy késő este futott be a sztori. A lövöldözés tegnap este negyet kor volt. Épp elég időt el azóta. Erika bekanyarodott egy saroknál. Autók reflektorai suhantak el a kamáró mellett. Valószínűleg meggyőzték a szerkesztőségeket, hogy ne írjanak róla. Eliott. Mondta Szól. Lefoglalta a holtesteket, és szólt a rendőrségnek, hogy nemzetbiztonsági jogból hallgassanak az esetről. A lapok meg se fogják tudni, mi történt. De miért? kérdezte Krisz. Vadászik ránk. Az ország minden újságjának címlapján lehozhatta volna a fotónkat. Ha ennyien keresnének minket, nagyobb az esélye arra, hogy elkaphat. Talán kerülni akarja a nyilvánosságot. Bármiről legyen is szó, szeretné titokba tartani. Mégis mi lehet az? Krisz keze szorult. Mi lehet olyan átkozott túl fontos? Szól érezte, hogy a kamaró ismét bekanyarodik. A sima sztrádát hirtelen hepehupás földút váltotta föl. Szólnak az ülésbe kellett kapaszkodnia. Ebben az autóban nincsen leggés csillapító? Erika elmosolyodott. Mindjárt megérkezünk, most már nyugodtan felülhettek. Szól hálásan emelkedett föl az ülésre. Hátradőlt, kinyújtóztatta elgémberedett lábát, és kilesett az ablakon. A kamaró reflektora keskeny, földutat szegélyező sűrű bokrokat világított meg. – Hol vagyunk? – Washingtontól délre, Montveron közerébe. Szól megkoszogtatta Kriszvállát, és egy kis liget felé bökött. A fák mögül egy impozáns vörös téglás udvarház körvonalai tűntek elő a fénybe még a gyarmati időkből való? kérdezte Krisz. Kicsit későbbi, 1800-ban épült, felelte Erika, leállítva a kocsit, miután a földút, a fák közül a ház pázsittal övezett tekintélyes tornáca elé kanyarodott. Erika a reflektorokat az épület mögötti erdőre irányította. Ismerőseid laknak itt? írtatta Krisz. Ha jól emlékszem, megállapodtunk, hogy kockázatos barátokhoz fordulni. Az illető nem a barátom, Hát kicsoda? Egy zsidó férfi. Együtt harcoltam a fiával Izraelben. Mindössze egyszer jártam itt, azért, hogy elmondjam, a fia hősként esett el. Erika nyelt egyet. Hoztam egy fényképet a sírjáról, és odattam neki a fia kitüntetését, amelyet életébe már nem vehetett át. Azt mondta, ha valaha segítségre volna szükségem, Erikának nak reket lett a hangja. Szó szóval megsejtette a kimondatlan szavakat. Jól ismerted a fiát? Csak szerettem volna. Ha nem hal meg, talán most vele élnék Izraelben. Szól vigasztalóan a lányvállára tette a kezét. A ház sötét maradt. Vagy alszik, találgatott Krisz, vagy nincsen otthon. Óvatos, váratlan a látogatók ilyen késői órám, nem akar villany gyújtani. A miénkhez hasonló észjárás, jegyezte meg Krisz. Túl érte és nem felejt. Most valószínűleg minket bámul az egyik ablakból, és azon öntöri a fejét, ki a csuda lehet idekint. Jobb, ha nem várakoztatjuk. Erika kiszállt az autóból, és a reflektorok mellett elhaladva megindult a ház felé. Szó szóval kocsi hátsó üléséről figyelte, hogy a lány eltűnik egy virágzó sonfa mögött, és beleolvad az éjszakába. A férfi öt percig várt, azután a hirtelen rátörő idegesség hatására lenyomta az ajtó kilincsét. Ebben a pillanatban Erika a magas, karcsú alakra előbukkant az árnyak közül, és visszasietett az autóhoz. Szól megkönnyebbülten lélegzett fel. Otthon van, hajlandó segíteni? kérdezte. A nő bólintott és gyorsan elhajtott a kocsival a ház elől. Egy ösvény kanyargott a háttérbe sötétlő erdő felé. Azt mondtam, hogy a barátaimnak és nekem búvó helyre van szükségünk, de jobb, ha ő nem tudja miért. Nem kérdezett semmit, megértette. A kamarú nagyokat zöttyent az ösvényen. Szól visszafordult. De hát elmegyünk a háztól. Nem itt fogunk megszállni, válaszolta Lika. A fényszórók a fák közé világítottak. A nyitott ablakon át Szól a madarak pirkadatot jelző csicsergését hallgatta. Párásköt kavargott a táj fölött. Szól a karját, maga köré fonva védekezett a nedves hideg ellen. Békabrekegést hallok, mondta Krisz. Nem messze van innen a potomak, felelte Erika, miközben egy tisztásra érkeztek, ahol egy régi kőház állott. A falfelület nagy részét szőlővel futtatták be. Azt mondta ez a vendégháza, víz, villany van. Erika leállította a kocsit és megszemlélte a házikót, majd elégedetten bólintott. Még Erika és Szól bement a házba, Krisz hátulról kerülte meg az épületet, ösztönösen felmérte a védelem és menekülés lehetőségeit. Falépcsők vezettek a ködbe burkolózó folyó meredek lejtős töltéséig. A sötétben hallani lehetett, hogy a hullámok csapkodják a partot. Valami csobbant. Krisz rothadás szagát érezte. Világosság gyúlt mögötte a ház egyik ablakába. Megfordulva látta, hogy Szól és Erika szekrényeket nyitogatott az egyszerűen berendezett konyhában. Mivel az ablak zárva volt, nem hallotta, mit beszélnek, de így is megdöbbentette, milyen bensőséges a viszony kettőjük között, bár tíz év telt el azóta, hogy szerelmük véget ért. Krisznek sohasem volt része ebben az élményben. A gátlásai akadályozták ebben. A torka összeszorult, amikor Szól közel hajolt Erikához és gyengéden megcsókolta. Krisz elszégyelte magát, amiért leskelődik, és hátat fordított a jelenetnek. Szándékosan zajcsapott, amikor belépett a házba, így hívta föl a másik kettő figyelmét a jelenlétére. A nappali tágas volt, falait faburkolat borította, amelyet fapadló és bortozatos mennyezeten átívelő fagerendák egészítettek ki. A bejárattól balra egy asztal állott, jobbra a kandalló, szembe vele a dívány. A bútorokat védőhúzattal terítették le. Krisz a szoba túlsó végében két ajtót pillantott meg. Ugyanonnan nyílott a konyha is. Mindent por lepett. – Ki kellene nyitni az ablakokat? – mondta Erika, amikor szólal együtt átjött a nappaliba. Leszette a húzatot a bútorokról. A levegőbe kavargott a por. – Találtunk pár konzervet a nappaliba. Krisz farkaséhes volt. Kitámasztotta az egyik ablakot és szippantott egy kis friss levegőt. Aztán megnézte, hova vezet a két ajtó. Hálószoba, zuhanyozó. Tudjátok mit? Majd én megfőzöm a vacsorát, addig ti fürödhettek. Nincs ellenvetésem, csavarta hátra a haját Erika. Még mielőtt belépett volna a zuhanyzó fülkébe, kigombolta a blúzát. Csak ezután csukta be az ajtót maga mögött. A fiúk a vízzubogását halva kimentek a konyhába, és fölmelegítettek három doboz marha pörköltet. Az ételgősztő Krisznek megkordult a gyomra. Hamarosan abba maradt a vízcsobogás. Erika fejére tekert örülközőben és frotírköntösbe betért vissza közéjük. A holmikat a fürdőszobai öltöző szekrényben találta. Isten ilyen nézel ki, állapította megszól. A lány tréfásan pokkedlizett. Te pedig pontosan úgy festesz, mint akire nagyon ráférne egy fürdés. Szól kezével elmázolta az arcára tapadkozt, és fölnevetett. Pedig semmi okuk nem volt a vidámságra. Eleinte némán kanalaszták az ételt. Végül Szól lerakta a kanalát. Azok az emberek a szomszédos lakásba pontosan láthatták, hogy én kísértelek haza, és nem Krisz. Mégis oda rendelték a kommandót. Igaz, hogy segítek Krisznek, de azért ő az, aki megsértette az egyezményt. Neki kellett volna a fő célpontnak lennie. Mégsem ő volt, hanem én. Miért? És a Kolorádóba történtek meg sem volt semmi közük az abelláthoz, tette hozzá krisz. Csak akkor támadtak meg először is, amikor rátaláltam. találtam. Nem én kellek nekik, hanem te. Szól komoran bólintott. Atlantic City. A moszad. Azok a férfiak a lakásomnál nem a moszadhoz tartoztak, makacskodott Erika. Akkor előre értesítettek volna a támadásról, nem próbáltak volna megölni titeket, amik engem biztonságban nem helyeztek. De pontosan úgy viselkedtek, mint az izraeliek. Csak mert berettát használtak? Vágott vissza Erika. Ebben elismerem igazad lehet, még az oroszok is használhatnak néha ilyen fegyvereket. De a többi dolog, tenyérérlel csak a tagjai tudnak gyilkolni. És ott vannak a hangtompítók meg a jellegzetes guggolva egyensúlyozó csámpás járás, ahogy utána csettenkedtek. Tudom, szólt közben Erika. Már mesélted? Ezek a külsőségek sem bizonyítanak semmit. Szól elvörösödött dühébe. Miket beszélsz? Senki más nem kap ilyen kiképzést. Dehogy nem. A másik kettő Erikára meredt. merett. Hát még kicsoda? Kérdezte Krisz. Feszülten várták a választ. Feltételezésetek szerint ezek az emberek Eliottal működnek együtt, folytatta Erika. És a moszadnák képezték ki őket. Bólintottak. Gondoljátok csak végig, bíztatta őket a lány. Úristen! Hördült fel Kriszt. Hisz ez a leírás tökéletesen ránk illik. A fejébe kavargó gondolatok nem hagyták nyugodni Kriszt. Feküdt a díványon, és a hajnali derengés bámult az ablakon túl. A hálószobából a csukott ajtón keresztül elfojtott zihálás szűrődött ki. Szól és Erika szeretkezett. Krisz lehúnyta a szemét és megpróbálta kirekeszteni tudatából a szomszédból áthaladt szúzajokat. Inkább a múltat igyekezett felidézni. 1966. A vietnámi kiruccanás és a különleges hadtestnél lenyomott penzum után Eliott azt kívánta, hogy szól és Krisz rendkívüli kiképzésbe részesüljön, vagy ahogy ő nevezte, föltegyék az írápontot. Más-más gépen érkeztek a londoni Hillstraw repülőtérre. Ennek podgyász megérzőjénél kellett találkozniuk. A nálok lévő kulcsokkal kinyitott szekrényekből francia ruha neművel megtömött elegáns bőröndöket szedtek elő. A csomagokban akadt egyes sáv ezdekli is. A televíba tartó tartó járatmosdójában öltöztek át. Levetett felső ruháikat egy suárdes reklámszatyorba gyömöszölte, majd berakta egy kiürétett tételes konténerbe a gép végében. A reptéren, miután áthaladtak a vámon, egy testes, középkorú asszonyság várt rájuk, és régi családtag módjára becenevükön üdvözölte őket. Sapkájukkal és francia ruháikban tipikus párizsi zsidóknak tűntek, akik első kibucélményeknek néznek elébe. És ugyanezt a benyomást keltették még akkor is, amikor felszálltak arra a távolsági buszra, amely kivitte őket a városból. Pár órával később átlépték egy sporttábor-szerű létesítmény kapuját. A kapott utasításnak megfelelően egyenesen a központi csarnokba mentek, ahol húsz másik növendékkel egyetemben egy André Rothbergként bemutatkozó öregember fogadta őket. A lezser külső, ellentmondani látszott a róra terjesztett félelmetes legendáknak. Feje kopasz volt, arca ráncos, fehér cipőt, fehér nadrágot és fehér inget viselt. Leginkább úgy festett, mint egy sportrajongó főúr. Az élet története azonban másról tanúskodott. Édesapja az utolsó orosz szár vívó mestere olyan gyorsaságra és a kéz szem összehangolt munkájára tanította meg Andrét, amelyel a 30-as évek Cambridge-i sport életének élvonalába küzdötte magát, majd a Második világháború alatt a Brit Haditengerészet hírszerzésében vívott ki megbecsülést végül pedig az 1948-as fegyverszünet után az izraeli titkosszolgálat megteremtőinek egyike lett. Zsidó létére mindvégig brittalat való maradt, amivel kirekeztette magát a legfelsőbb izraeli hatalmi körökből. Mindazonáltal felbecsülhetetlen szolgálatot tett a zsidó államnak azzal, hogy páratlan hatékonyságú önvédelmi kiképzést honosított meg a moszadnál. Rothberg a gyilkos ösztön programjának nevezte módszerét, és már első nap bemutatót tartott belőle újdonsült tanítványai előtt. A produkció döbbenetes hatást gyakorolt Krisztre és szóra. Az asszisztens a tulókocsiban, amelyet a tágas terem mennyezétéről leeresztett láncra kapcsoltak, betolt egy boncolásra előkészített hullát. A halott több mint 180 cm magas, robosztus testalkatú 25 év körüli férfi volt. Nemrég vesztette életét. Mielőtt összesziaszták és függőleges helyzetbe fordították volna, a test valószínűleg a hátán feküdt, mert ott kékes-fekete, míg melle is hasa halvány-sárga színű volt. Állóhelyzetbe lógott, közvetlenül Rodberg mellett, lába leért a padlóra. hatalmas hatalmaszikét vett elő, és 25 centi hosszú vágást ejtett a melkas két oldalán, majd egy harmadikat lent, keresztben. Újabb meccésekkel elválasztotta a szubkután szövetet a bordák rácsozatától, majd fölemelte a lebenyt, hogy látni lehessen a csontokat mögötte. Türelmesen megvárta, amíg a hallgatók közelről megszemlélik az eredményt. Közben felhívta a figyelmüket a bordák épségére. Visszahajtotta a lebenyt a helyére, és raktapasztal lezárta a vágásokat. Krisz sohasem tudta elfelejteni, ami ezután történt. Róthberg hátat fordította hullának. Szétterpesztett lábbal, teljes testújjal alatt alpára nehezedve, bokáját kisé bedöntve állt. Karját széttárta, tenyerét lefelé feszítette a padlóval párhuzamosan. Asszisztense egy-egy pénzérmét helyezett el a mester mindkét készfején. Az asszisztens háromig számolt. Lordberg egy szempillantás alatt fölfelé fordította a tenyerét és elkapta az érméket. De ugyanakkor a hulla is megvonaglott. Szíjai a feszülő kampóhoz csapódtak. Róthberg megmutatta a tenyerébe lapuló érméket, majd zsebre vágta őket. A holttest felé fordult, letépte róla a ragasztószallagokat és felemelte a bőrlebenyt. A bordák mindkét oldalon szilánkokra törtek. Róthberg nem csak az érméket kapta el villámgyors mozdulattal, hanem ugyanabban a másodpercben könyökét lendítve lecsapott a hullára is. Mindezt olyan fürgént tette, hogy gyakorlatilag észre se lehetett venni. Ez a teljesítmény bárki esetében figyelemreméltónak számítana, nemhogy a hatvanadik életévét jócskán betöltött embernél. Miközben a többiek meglepetten felmorajlottak, Krisz körbe tekintett. Ekkor fedezte föl először Erikát. Amint látják, magyarázta Rolberg, ha a barátunk még életbe volna, törött bordái belefúrodnának a tüdejébe és akkor fulladásos halál állna be nála, mert a tüdőben a vér és a levegő elegyedése folytán habképződik. Ha három percen belül kékülni kezd, és 16 percen belül meghal, bőven marad időnk arra, hogy beadjunk neki egy injekciót, amennyiben szükséges. De ami a legfontosabb, végzetesen megsebesítünk valakit, és közben minimális a kockázat, hogy mi magunk harcképtelenné váljunk az esetleges újabb ellenfelekkel szemben. Ugyanis három olyan pontja van a testünknek, amely fegyverként használható, bármilyen kimerültek legyünk is. Ezek a könyök csúcsa, a hüvelyk és mutatóim közötti bőrlebeny és a tenyéréle. Az elkövetkezendőkben e fegyverek gyors, összehangolt és biztonságos használatát fogják megtanulni. Most azonban tartsunk egy vacsora szünetet. Az este folyamán a garott és a kés helyes használatával ismertetem meg önöket. A következő pár napban mindent bemutatok és elmagyarázok. A pár napból csak nem két hónap lett. Ez alatt az idő alatt hajnaltól alkonyatik minden áldott nap, a zsidó Sábesz kivételével Krisz és Szól élete legintenzívebb kiképzésén vett részt, amelyhez foghatót még a különleges hadtest sem nyújtott. A demonstrációk a gyakorlati foglalkozások majd kimerítő edzések követték. A hallgatók vívó és baletleckéket is kaptak. A gyorsaság véget, magyarázta Rottberg. A tökéletességre kell törekednünk. Az állóképesség és a testi erő csöppet sem számít. Teljesen közömbös mennyivel nagyobb vagy izmosabb az ellenfél nálunk. Egy jól irányzott ütés a megfelelő helyre végezni fog vele. A reflex a leglényegesebb tényező. Erre szolgál a vívás és a balett. Meg kell tanulniuk tökéletesen uralkodni a testükön. Bensőségez viszonyba kerülni vele, hogy az agy és az izomzat teljes összhangban működjék. A gondolatnak azonnal tették kell válnia. A habozás, a hibás időzítés, a céltévesztett ütések alkalmat szolgáltatnak az ellenségnek arra, hogy megölje magukat. Gyorsaság, összehangoltság és reflex. Ezek ugyanolyan fontos fegyverek, mint maga a test. Addig folytassák a gyakorlást, míg végül már mozdulni sem bírnak. Ami korábbi, bármilyen kemény kiképzésük gyerekjátéknak nem tűnik. És amikor ez bekövetkezik, gyakoroljanak tovább. Amikor éppen nem volt előadás vagy torna edzés, Krisz és Szól a szobájába zárkózva fejlesztette tovább képességeit. Róthberget utánozva Krisz széttárta a karját és tenyerét lefelé feszítette. Szól pénzén mértett fivére mindkét kézfejére. Krisz egyetlen mozdulattal megpróbálta hátralendíteni mindkét karját, közben felfordítani a tenyerét, majd elkapni a pénzérméket. Azután cseréltek, és szóra került a sor. Az első héten úgy hitték a trükköt képtelenség megcsinálni. Vagy elejtették az érméket, vagy csak nagyon alacsonyan, majdnem a padlóhoz hajolva sikerült elkapniuk. Most meghaltál, mondogatták egymásnak. A második hétvégére már annyira javultak a reflexeik, hogy bármikor el tudták kapni az érméket. Most már úgy tűnt, mintha a pénzdarabok egy pillanatig a levegőbe levegnének, és csak azután kezdenének el lefelé esni. De az érmés trükk csak eszközként szolgált, nem ez volt a cél. Amikor már tökére vitték ezt a zsonglőrködést, tovább nehezítették a feladatot. Mint Rothberg elmagyarázta, nem csak azt kellett megtanulniuk, hogyan szúcsanak hátrafelé a könyökükkel, hanem ugyanilyen gyorsan le kellett tudniuk csapni előre is, tenyérjellel. Egy másik támadási mód gyakorlásához Szól és Kriszt asztalra helyezett szeruzákat használt. Amikor kirántották a kezüket a pénzérmék alól, le kellett ütniük a szeruzákat az asztalról, és utána kaphatták el az érméket. A trükk ismét lehetetlennek tűnt. Vagy az érméket ejtették el, vagy a ceruzákat vétették el. Egy szóval olyan nehézkesen mozdultak, hogy rég meghaltak, mire kivitelezték a gyakorlatot. Csodálatosképpen a harmadik hét végére sikerült megcsinálniuk mindkét trükköt. De a ceruzák leverése sem jelentette a végső célt. A gyorsaság és az összehangoltság mellett most már a pontosságra is megpróbáltak törekedni. Tintával kenték be a tenyelüket, majd a pénzérmét feldobva egy a falhoz erősített papírlapra rajzolt kör közepére kellett csapniuk. Eleinte vagy a tintás tenyérnyom hiányzott a körből, vagy a pénz esett le a padlóra. De az ötödik hét elején már elégedetten állapították meg, hogy a tintafót is a helyére került, és az érmék is ott lapultak a tenyerükben. Most az ellenség halt meg, jelentették ki elégedetten. Végül Róthberg elég felkészült nekítélte őket ahhoz, hogy hullákkal kezdjenek gyakorolni. De az utolsó héten át kellett esniük a végső próbán. Tegyék zsebre a pénzeket, húzzák fel ezeket a kitömött mellényeket, parancsolt rájuk Ródberg, és gyakoroljanak egymással. Kriszta díványon feküdt és az ablaküvegen visszatükröződő napfényt figyelte. A potomak halk hullámai csapdosták a partot. Szellő a fák között, madarak csivíteltek. Krisznek eszébe jutott az izraeli kibuc, ahol egyáltalán nem voltak madarak, csak hőség, homok és nyolc hétig tartó verítékezés, koncentrálás, kínszenvedés. De amikor a gyilkos ösztön programját befejezte, Krisz végre közel került ahhoz a tökéletességhez, amelyet Eliot célként tűzött ki eléje. Egyikévé vált a kiválasztott keveseknek, és megnyílt az út előtte, hogy a legjobb, legképzettebb, legfegyelmezettebb és legfélelmetesebb világklasszis operatív ügynökök közé emelkedjem. 1966-ban gondolta magában, amikor még fiatal voltam. Most túl sikereken, kudarcokon, árulásokon Krisz elmerengett a közbe első éveken. A cég, a kolostor, majd ismét a cég, a római próbaidő, a temploma és a sír amelyet Panamába ásott magának. Mintha az egész előre elrendeltetett volna. 36 évesen végig mindazt, amit tudott. Ízekre szedte az Izraelbe eltöltött nyolc hetet, közben Erika szavait csengtek vissza a fülébe. Azoknak az embereknek a jellemzések, akik Atlantic City-be üldözték szót, pontosan ráillett Szóra és Krista is. eliotnak dolgoztak, de a képezték ki őket. Mégis, bármilyen erősen gondolkodott, nem bírt visszaemlékezni más amerikai Rothberg iskolájából. A következtetéstől felkavarodott a nyomra. Ebben is hazudott volna Eliot. Lehet, hogy később másokat is elküldött Rothberghez, noha váltig állította, hogy Kriszt és szól volt az egyetlen. De mi szükség volt erre a hazusságra? Krisznek még valami eszébe jutott. Miközben a hálószoba bezárt ajtaja mögött Elika sikongott a kéttől, Krisz újraélte azt a 16 év előtti pillanatot, amikor először látta meg a lányt. Nem sokkal később szólt, elválasztották Krisztől, és Erika csoportjába osztották be. A megterhelő edzésprogram ellenére volt idejük arra, hogy egymásba szeressenek. Krisz nyomást érzett a mellében. Akkor tehát még annyira fontos volt neki eljött, hogy minden más érzelmet elfolytott magába az apja és bátyja iránti hodázáson kívül. Gátat szabott minden vágyának és kívánságának, amelyet apja nem engedélyezett a számára. A szexualitás csak az egészség megőrzése érdekébe jöhetett szóba. Szerelmi viszony elképzelhetetlen lett volna. A szerelemből csak baj származhat, mondta Eliott. Az ember az érzelmei rabja lesz. Megzavarja a gondolkodását. Munkaközben életveszélyes. Ráadásul a szerelmeset könnyen szembefordulhat veled vagy az ellenség túlszulejtheti, amivel árulásra kényszeríthet. Nem szerethetsz mást. Csak szólt és engem. Csak bennünk bízhatsz. Ránk hagyatkozhatsz feltétel nélkül. Még súlyosabb nyomás nehezedett Krisz mellére. Elöntötte a keserűség. Hiszen a figyelmeztetés ellenére Krisz végül mégis az érzelmek hálójába került. Ugyan nem a szerelem gyűrtele, hanem a tettei miatt feltámadó bűntudat és a szégyen, amiért csalódást okozott apjának. Teljesen összezavarodott. Apja kedvéért föláldozta mindazt, amiről később bebizonyosodott, hogy a legfontosabb az életében. És most az apja ellene fordult. Amit eliott a szerelemről mondott, az csak egy volt a hazugságok végtelen láncolatában. Krisz fájdalmas sóhajjal gondolt arra az életre, amelyet sohasem ismerhetett meg, és amelyről a szégyen és bűntudat most már mindörökké megfoszta. Ha szólnak nem lenne szüksége rá, az öntudat és a megváltás kínja már rég végzett volna vele. Minderre Eliott vett rá, gondolta magában. Keze szorult. Sohasem adatott meg nekem a normális élet lehetősége. Bár szóra képtelen volt haragudni, mégis féltékenységet érzett, amiért a fivére hűséges tudott maradni nélkül, hogy lemondott volna az önmegvalósítás igényéről. Eliottot viszont szívből gyűlölte. Megrázkódott, szemét lehunyta, arca a fájdalomtól eltorzult. Ha másképpen alakultak volna a dolgok, futott át rajta a gondolat, aztán lemondóan ingatta a fejét. Ha ő és nem szól kerül át Erik a csoportjába, akkor Izraelbe, szorult össze a torka. Lehet, hogy most az ő karjaiba remegne hálásan a lány.